А там, недалеко на край небі, гори велетні сховали білі голови в чорних хмарах, а їх темні гранітні стіни, роздерті в титанічній боротьбі стихій, навислі над пропастями, великанські завали, брили й строми являють собою образ безмірного знищення й руїни. З сніжних верхів, з чорних обривів із з пропастей, з кожної скелі і з кожного закутка визирає бездонна глибінь грози, суму й безнадійності. Та проте, здається, що дух руїни не завершив ще свого діла знищення. Могутній володар тих диких безвістей мороз скутав і приспав його, і все кругом закляв. І серед реву боротьби і нищення небо, гори, земля все нараз замовкло і скам'яніло. Та серед цієї заклятої скам'янілої тиші небес, хмар, гір і глибини царить якесь повне грози таємне ожидання. Хмари до хмар, гори до гір притулилися у німій тривозі і наче шепчуть до себе. Хтось незабаром явиться. Хто це буде? Що це буде? Чи оркан струсне горами й безоднями? І порве всі іскри життя, яке аж тут заблукало в божевільний вир. І одним ударом усе згасить у зерозіб'ю, розтрощить таки на осьму небуття, а в безодню нічогості. Вже давно вони блукають по албанських безвістях. Два непідступні товариші – Голод і мороз ведуть їх на у смерті. В останніх днях загніздився в їх душі третій і найтяжчий ворог – безнадійність. Від десятьох днів вони вже нічого не мали в устах. Нема вже диких овочів, ні трави, ні хопти, ні кори з дерева. Тіло з них майже зникло. Останки обшарпаного одіння висять на них, мов купа брудного і замерзлого лахміття на кістяках. Ноги опухлі з голоду й зимна, здебільшого обвинуті онучами, які щораз розлітаються, дуки зовсім не облетять. І не одна людина йде по замерзлому снігу, бо соняш. У них уже ледве видно сліди обличчя. Замість щік – дві ями, мов дві глибоко розкопані могили – Лице покрите, здається, не шкірою, а лише якоюсь чорно-сірою землистою поволокою, що схожа на плісінь у грибів. На лиці кожної людини довга борода, розкойовджена, помервлена, як помарнілий розтоптаний бур'ян на розореній скибі. Очі сховалися глибоко в лобі. Шукають душі, щоб раптом із нею покинути останки тіла, нужденну розвалену тюрьму. Одні очі погасли, другі блищать гарячковим огнем і виразом недалекого божевілля – коли одна людина гляне в лице другій, здригається, відвертається жахом, а тремтячі уста шепчуть «Смерть». Лиш деякі сліпі люди не видять смерті в обличчях других, і не мають втомлені очі людей, на чому спертися, ні на чим відпочити. Шукають неба, та неба немає. Тільки байдужа і скам'яніла гроза чорних хмар, наче посилає їм лише одну думку «Смерть». Очі відвертаються від неба і блукають по безкрайньому морі синіх хмар над безоднями. А те море бездонне, сумне, безмежно, безнадійне. І очі людей ховаються ще глибше у ямах і замикаються, і шукають у замученій душі світла. Але й душа окута, мов цвинтерним муром, сумом ночі й холодом смерті. І тоді остання життєва сила, остання туга розбиває кайдани дійсності. Свідомість бунтується проти безтямного болю і нужденності буття і западає в сон. Замучені голодом, морозом і безсонними ночами, вони попадають у сумерек під свідомості, яка хвилями зникає, то знов деколи переходить у повну несвідомість. І їх уяву огортає серпанок сонячних привидів і божевілля. І їхня свідомість похожа тепер на сонце. Пливуть малі й більші хмарки, оменші й тодальші віддалі від себе і притемнюють та заслонюють його на мент або на довшу хвилину. Аж насуне велика чорна хмара і заступить сонце. Може, не все. І за чим життя людей тужило, за чим їх душа рвалася, це вважається тіням, наче промінь сонця в темряві їх душі. І захоплені тим промінням вони бачать життя, яке кинуло на них уже присуд смерті». Їм уважаються люди, які їм були близькі колись. Вони вітають, обнімають їх, говорять із ними. Вони чують дивні звуки з далекої батьківщини, співають пісні, які ще дітьми чули, а з малим винятком вони всі, здається, збожеволіли. І з ясними видіннями вони вмирають з усміхом на устах, падають на шляху, і тоді чули стріли сербських крісів. Це сербські вартівники вбивають немічних людей, які вже не можуть піднятися. Бояться серби, що ці вмираючі людські тіні не одстали позаду і не зміцнили німецького і австрійського війська, а від якого здалека аж тут гомонить час від часу глухо гук гармат. Багато їх кидається в безодню, щоб не вмерти в немочі від сербської кулі. Ось недалеко паде одна людина.